Estralurtarrak etortzen direnean gizaneak eramango dituzte lehen dabezi. Inazio bate publizitatea egiteko erabiezoa mezua da hori. Txorakeria galanta eruditeko zaio bati baino gehiagori eta irengarriare izan du beste zanbaite baina guri, solosaldirako aitzakia mandigu gaur. Gizentasunari buruz ez zegin nahi dugu. Gizentasunari buruz edo uda gainera datarki gunean, ia gehien hori sartan zaigun argaltzeko obsesioari buruz. Peza. <laughs> Ikarrebasqua sa Arratsaldeon. Arratsaldeon. Agustino Zurruntza Garratsaldeon. Jose Maria Aguirre Arratsaldeon. Baitazuri. Iragarkiarekin bueltak ari ginen hemen. Bueno, zer iribitzen zaizue, eh? gimnasioaren bezu publizitario da. Ba, ez dakit, nik uste hori hiren txitako enartean, eh, oteko gaukera. Eixente, ez? Ez dira estralurtaren artean, eh? Estralurtaren artean, baina esate hori ez, ba, ez dakit, kaso egite mali madiote, ira arki horri, pentsaten dojonio ginazio batean, sibeako nahi zute, meztelatu, <risa> meztelatu, meztelatu, mene, isai un kilokin, bueno... Está estute... en en neurrian unen dute, ez da gizon. Ese es usted no, horma, horma normal hundia. Bai, todo. Ori nos baitan usted, horitzalde. No, ah, ah, bueno, huera, bueno, <laughs> vale, vale. <laughs> Neri pasaba tsoka usten, kilo batzuk hartuko ikesko ustera. Que no se vearrik ez da. Bueno, Sergi, entonces se queda. Bitxia, bitxia no la naide, ez dakete estan lusta craquetoztekolako posibilitate handiri dagoen, baina ez otro este gente aquí bildu todo نيكोेटिक eta ezti guztien hala <risa> sta gusti zinen gaizki ez balimana e, jende askok eta askok diskriminazio arren topakena e, besebada edo gurtu dute eta eskatu diete administrazioari di eskatu diote edo hainterri eskatu diete ba norbait eskubazartzeko eta... Eta erretiratzeko. Erretiratzeko, ez da? Horek bai, e, nahi du, grazioa bintzat softu duela, ez da kita eh, eh. publizitate aldetik eragini softu duen, baina grazioa bintzat izan du. Hore, bilatzen dutela biatzen dut dela pixka bat, holako, mota horietako iragarkiek, bilatzen dutela dela holako... Zea bat. Ez? Provokatzea. Bai, provokatzea pixka bat ez. Ba, egin e, e, e, e, zuen e, kampaina horrekin baita da, gertatu ziren, ikan mikagontzean edo jendeak komentatzen zi, asko komentatzen zituen, e, e, eta uste gaina hau txetekietan gantzatzen dut. Bai, eta horrein dikene benetan nire garkio beti ezaten dute hmm, jarraikena. Esan nahi dut, nire iritziz, e, oiek, e, oiek bilatzen dutela olako, nolabez sortzea, olako iskanbia sozial bat, ez? Hmm. Nola nahi dut, estatu batetan gertatzen dira norma nahi olako goza ez da? Bueno, no. bizango poruare, eskatu batuetan, ondixen gara eh? da. Ondixen da, nik dut. E. E. Seguro esko, e, proporzioan, e, ondienetarikoa izango da, ez. E, Europa baino gehiago, nik uste dut, baina, zarriku badu baita ere, baina best, beste kaldekoa baita ere, nik dut, e, eta gimnazioen erabilera, eta eta muskulazioak, eta loko gauzak ere, nik dut, Gehienez hartuta da on lekua zeur asko estado datu ditzen go die la zaite biak eongo die la zeur e, gizarteaneko bueno, beresi be chamarra da eta oso plurala zeur euskaldorretatik bait ere ez baina ni gustu biak daudela an e, ez nise iragarkia kirarkia suklen aipatu duzut ta anistasun horren arazo ni gustu ba la ola ez nolabait irarkia horretan ematen du E, norma estetiko batzu daudela, eta mm, ba, guztiak norma estetiko horren barruan sortu behar garela ez, derri gaudela ez e, eta, eta, bueno, ba, nik usteo gizakiak anitzak garela, eta orduan e, alde horretatik hobe, ba, errespetatzea e, ba, gizakiak e, garen bezala, ba, best, batzuk gizakiak e, Argalak, beste batzuk e, lodikoteak, lo, lo edo beste batzuk izenak, edo anbelope frantzianen esaten dute ez, bapuskate betetaz, embuelto, la puskatea. Ah, sobre ahondo betetaz. Ba, hori, sobre ahondo betetaz. Fuerte, Euskal Herrensak. Horri, horri, horri. Fuerte, fuerte jamarra. Gaina, <risa> txorakari galantadaze, estrel ultrarraketoriko balira, da neta tikera mango lukete, Ez eh? detuzte hor gizena, que ge, aukera gehiago dituztenik nik, edo. Ez detuzte... Ez baina, <risa> nola nahidea, eh publizitate hori egitenakoan, seinalatuta gehatzen dita, ikuste uste hori dala aipamen, aipamenik e, bereziena, edo e, eta jendearen gan... E, bai, antzadena zizanek porrata ez zuten gainera, orida. irain garria eruditzen zizienalako. Bai, bai, bai. Eak seinala etu adira, eh? Neurri batean seinala etu adira, eta bano, ba, zuek e... Ba, jina ete... zira etu hori bat duzuta, eta hemen e, besteak bezala, besteen neurri da etu hori